a Kis Pest 14. Sziasztok! Ismét ittülünk ülünk Sütő Attila Ervével és hamarosan volt Mészói Sámánnal, és most Sziasztok. Az, azért gyűjtünk ma össze, hogy, hogy hát egy kicsit magunkat ünnepeljük, ugyanis ma 15 éves a Csakblog, és arra gondoltunk, hogy ebből a, nevezzük azt, hogy jeles alkalomból, egy kicsit elbeszélgetünk arról, hogy hogyan indult ez az egész, honnan indult, mi az ősporrás, miből nőtte ki magát, egyáltalán mit műveltünk az elmúlt 15 plusz, majd mindjárt kiderül, hogy miért három évben, tehát az elmúlt nagyjából 18 évben mi a francot csináltunk, és hogy egyáltalán miért csináljuk, azt is megpróbáljuk megérteni, egy kicsit kibeszélni magunkból. Valószínűleg ez itt főleg rám fog hárulni, hiszen. Mert nagy mennyiségben inkább én gyártom a contentet mostanában, amit én egy kicsit sajnálok is, mert... Érken, na abszolút van igényem arra, hogy kibeszéljem ezt magamból. Hogy miért nem kontentet? Nem, azt, hogy miért gyártottam, mondjuk. Ja, jó. Fiatal voltál, és bohó, biztos. Kellett a pénz. Kellett ja, nem. a pénz. <laughs> nem, tényleg az, hogy, hogy miért, miért, miért éri még ezt még így ennyi év után is csinálni, és mennyire esetleg az életünk része, vagy nem. És akkor majd át tud, el tudom mondani azt, hogy mennyire, mennyire nagy szívfájdal van nekem az, hogy ha én magyar fociról és főleg a Honvédról vagy a Kispestről szeretnék tartalmat fogyasztani, akkor gyakorlatilag arra vagyok szorítkozva, hogy, azt, hogy megírjam, igen, és, a, és, és nekem nagyon hiányzik az, hogy ti nem állítotok elő olyan ütemben esetleg, mint amennyit korábban, nyilván így is hozta az élet, meg így alakultak a dolgok, de hogy ez nekem, nekem legalábbis egy kicsit nehéz, de hát ezzel úgy látszik egyedül vagyok az országban, hiszen hiszen én meggyártam azt a tartalmat, amit más Jó. tud fogyasztani. Na de beszélgessünk arról, hogy honnan indult ez az egész, és ez nekem van egy idézetem, amit most fel fogok olvasni. Ez egy, ez egy bejegyzés, méghozzá 2007. szeptember 20-án született bejegyzésről. Én az. írtam, hogyha bárki bizonytalan lenne, hogy honnan van. Igen, ezt te írtad. Még így hangzik, megpróbálom felolvasni, nem lesz latinom, megpróbálom. Augusztus 20, Szent István, nemzeti ünnep. Maszatos arcú gyerekek kergetik a focilabdát. Az egyetlen állva maradt magyar csapat tíz nap múlva kiesik az újafakupából, Északról hideg szél, délről lebarnult olasz elogatott érkezik Budapestre. Az idilli nyár pedig a köztársasági elnök tesz egy cifrát. A szokásos lovakkereszt osztogatásába hiba csúszik. Magasrangú kitüntetést kap Verebes József, vörös foteles labdarúgó edző. A mágus sikerei idején két úr. mi ez? Nem, bocs. A mágus sikerei idején itt volt egy vesző hiba Nem tudtam rendesen hangsúlyozni. A mágus sikerei idején két orjukra szippantotta a média érdeklődést, de még így is arcal a 70 felé és kipréselt magából néhány gyöngy szemet. Végül tíz évi hallgatott előtte, végül is tíz évig hallgatott előtte. Az egyik rádiódónak adott egyórás önfényezésével, például azt láthatta mondani. És akkor kiderült, hogy megint igazam van, egyszerűen nem tudok tévedni ebben a rohadt futballban. Innen még tart egy ideig a poszt, majd azzal zárul, hogy Oleg Sirimbekov for president. Így. Ugye ez volt az a, az a bejegyzés, ami elindította a labda biztost, mi 2007-ben, ugye, ahogy mondtam, az első magyar nyelvű és magyar content előálló a magyar, magyar témával. Igen, magyar futballról szóló blogot. És ezt te csináltad sámán, ezt az első posztot. Én írtam, igen. Édesapám leved lett PC-en. Még arra is emlékszem, hogy hol ültem, amikor ezt írtam, amikor így mondtad, hogy majd ez itt téma lesz, ez az, az első poszt, akkor így... De ugye így ezt mostanában be... mondtam, nem akkor. Igen, igen, igen. <gül> <gül> így bevillant előttem az a, az a pillanat, amikor írtam, és így rányomtam, és hogy, hogy akkor ez kiment. Az egy, az így most ezt írtam, úgyhogy hálás vagyok a más nem ezért, hogy ez van. Egyébként annak örülök, hogy nem folytatta tovább a... Osztott, mert akkor különben a vége úgy kellene befejeznem, hogy hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. <gül> szóval így, így is nagyon bénán olvastam föl, nem? Pedig, pedig esküszem adása, hogy többször is elolvastam, hogy ez menjen, de nem sikerült. Miért, miért kezdtétek el ezt csinálni akkor? Figy ennek van egy ilyen nagyon ilyen racionális és objektívben megítélhető része, hogy én én, én akkor már újságíróként dolgoztam, de azt éreztem, hogy szeretnék fejlődni az újságírásban, ezért elmentem egy újságíró iskolába, vagy tanuljak. A Komlósi Oktatási Stúdióba, ahol... Ez amit miért volt? Nem, ez a 9. kerületben volt ott a Akkor Boráros térben. volt, volt a itt? Én a volt. itt tényleg. Hát a Havasherikhez biztos nem mentem volna ezt a mondani. Komlósi Gábor, egy ilyen sportriporter figura. Ő volt a pingpong nagy Nagypöréknek a királya. Igen. Igen, igen, ez ő volt. Ő Súttogó Bátorfi Csilla Ő egy ilyen csodálatos podcaster lenne, nem tudom, hogy ő gondolta -e már erre, de egy ilyen nagyon jó orgánuma, nagyon hosszan nyomja a sztorikat. Ez volt az oktatás, egy ilyen 30 azon a helyen, de jó sztorikat nyomott. És itt volt egy baráti társaság, ami így összeverődött, a... és akkor így eldöntöttük, hogy fogunk csinálni egy magyar focis blogot, mert szerettük a magyar focit. És hogy tényleg úgy szerettük a magyar focit, hogy, hogy, hogy nagyon. Tehát, hogyha én visszagondolok, mondjuk az ilyen 10 évesen milyen voltam, meg 15 évesen milyen voltam, hogy ment a foci ebbe a tévébe, akkor én saját egy ilyen kockás füzetbe írtam az eredményeket, a gólszerzőket, akkor álomcsapatot kreáltam, szóval, hogy, hogy ilyen sport-újságírás jellegű dologgal foglalkozzak, az nagyon erős belső indítatás volt. És ott voltak még páran ilyenek. És nagyon egymással találtunk, és hogy végre hát a sulinak, csináljunk egy közös projektet, hogy együtt maradjunk és haverkodjunk. Ez lett a labdabiztos. Ezt öten kezdtük, de igazából ketten voltunk, akik uh, uh, ezt így ilyen hosszabban írták. És... Uh, ez egy, egy ilyen szerelem projekt volt inkább, bár ilyen objektív dolgokat próbáltunk hozzárendelni, hogy akkor majd ezt meg fogjuk mutatni a, az újságíróknak, hogy miért tudunk csinálni, és akkor referencia, meg akármi. De hogy, hogy tényleg egy ilyen nagyon erős mag volt, nagyon erős magból táplálkozott, hogy tényleg nagyon szerettük ezt a dolgot. Tehát, hogy olyan emberek cseltek, akik kisgyerekkoruk óta. Napi szinten olvasták a nemzeti sportot, majd egy hét múlva újra olvasták. De szerintem ti is kebélyenek vagytok, hogy van olyan nemzeti sport, amit kétszer olvastál életedben. Nem. Um, aki nem ismerni a labda, biztos ugye azon túl, hogy a Magyar Focival foglalkozott, egy ilyen nagyon, még elérhető az interneten az archívuma, majd linkeljük ezt is. Most írnom kéne, hogy miket kell linkelni. Um, ez egy olyan oldal volt, ami egy ilyen nagyon-nagyon sajátos szemszögből írt a magyar futballról, nagyjából úgy, ahogy, a, ahogy az emberek beszélgetnek. Tehát egy kicsit, kicsit mindig eltúlozva benne, benne volt maga a tényanyag nagyjából, amit le akart írni, de, de olyan, olyan stílusban, mint, a, mint ahogy egy kocsmába leülnél a haveréddal dumálgatni, és így elszabadulna a beszélgetés. De közben maga a téma az, az tök ugyanaz. Tehát, hogy a, mit tudom én, Király Gábor benyalt egy potyát, ami akkoriban a válogatottban viszonylag rendszeresít. Így lett belőle potyamackó. Igen, tényleg, az volt egy ilyen díj is, Igen. hogy aronypotyamackó. És akkor erről lehet úgy írni, hogy, hogy egy kicsit akkor elszabadul az ember, embernek az agya, és akkor a, a, a, az ilyen popkultúrái utalásoktól kezdve a, a, a, a, baszki, a, a aktuál aktuálpolitikát minden szírsajt Igen. bele lehetett vinni, és, és az egész csak arról a potyagóról szólt, viszont volt egy 4 karakter körülötte, ami, ami valahogy kontextusba helyezte azt a, azt a potyát. És nagyon jól megtalálték közeget, ezt mint olvasó tudom mondani, mert én ugye nagy törzs olvasó voltam a, a kezdeti időszaktól, eleinte még Hantával együtt is, amit egymástól függetlenül nyilvánok, mert nem ismertük egymást. A kulcs az szerintem az volt, amit mondtál, hogy ti nagyon szerettétek a focit, és ez... Értő olvasónak le is jött, hogy Igen. a magyar focit nagyon szeretitek, de ugyanakkor nagyon sokan kritikával is találkoztam, és ez a csablogot is nagyon sokszor elérte, hogy mi ez a gúnyosság, mi ez az irónia, ami állandóan árad a cikkekből, nem is igazából szereti a magyar focit, csak csúfolódik rajta. Ez nagyon-nagyon sokszor előjön egy másik rétegnél, amit sajnálatosnak tartok, hogyha valaki ebben nem érzi át, azt meg szerintem, hogyha valaki értően olvasta a labdabiztost, lejön az, hogy nagyon szereti a magyar focit, az a kiírja. Igen, szerintem is. Tehát, hogy nyilván van a nemzeti sport, ami ilyen panelépítkezést folytat, tehát, hogy ha tudom, hogy ez a fordulattal indítja nem tudom melyik újságíró, akkor ez még ott meg fog jelenni, és hogy ez volt egy olyan dolog, hogy ettől nagyon távol akartunk lenni, és hogy, hogy így a saját íráskészségünket akartuk fejleszteni avval, hogy ilyen megpróbáljuk a saját határainkat, meg a, a, a nem tudom ennek a műfajnak a határait feszegetni, és akkor írjuk le úgy, ahogy Röhögni, röhögjünk rajta a kocsmába, kb. ez volt a, a, a dolog. Ezt egyébként utána, a, a, na, láttam, mondjuk amikor elindult a troll foci, akkor, akkor az volt az érzésem, hogy, na, hát figyelj, a troll focit csinálja, biztosan olvastál a biztos életében. Igen, ugye, most 2007-ről beszélünk, ez 2007. szeptemberében indult a biztos, és 2007. Talán márciusában indult az NST, a No Forda, az indexnek egy másik fociblogja, amit eleinte Miután a cég csináltak belsősként, majd utána két külsős, a Benito és a Henya folytatta, vagy a Henrik. Lukács Dani. Utána Lukás Dani is beszállt, meg, meg még páran. És hát két, két eltérő, ugye ez a két fociblokk volt akkoriban az Indexen, az egyik a nemzetközi focival, és részben a magyar válogatottal, a másik meg kizárólag a magyar focival, és annak a tágabb környezetével foglalkozott, és mégis két egészen eltérő stílus. A, a, most a, a Bedék ős nst ami pár hónapig működött, még talán a CD is írt oda, azt Igen. most leszámítva. A, a benciek egy ilyen, sokkal inkább egy ilyen, egy ilyen analitikus dolgot próbáltak Igen. belevinni egy ilyen újfajta szóhasználattal, ami nem a klasszikus sportújságírás, ez a a, nem, meg, nem értették még egymást a csapatok, középpályás játék dominál, bla, bla, bla, bla, bla. Tehát tényleg, tehát nem azt a fajta sportújságírásat akarták csinálni, ami, ami akkoriban az én képzetem is volt, hogy a, az ő billentyűzetükön nem az ASDF van a nemzeti sportnál, hanem ezek a panelek egymás ja. mellett, hogy, hogy igazából 8 gombnyomással van bármelyik anyag. És akkor megjelent a biztos mellette, ami viszont folyamatosan vezércikkeket ír, gyakorlatilag, ilyen programadó vezércikkeket a maga módján. Um, aki, Kicsit igaz. Igen. Ami, aki nem akarta elemezni, nem akarta értelmezni, hanem egyszerűen elmagyarázta a saját szavaival azt, amit ő gondolt abban a pillanatban. És én nem viszem, hogy én az egyik első posztotokat olvastam um, még korán, és még ott emlékszem, hogy együtt helyen visszaolvastam az összes régi posztot. Mert, mert valami teljesen más volt, mint ahogy előtte a magyar futballról beszéltek, és, és ugye abban a korszakban vagyunk, ahol, ahol már van internet, van még volt origó, Euh, még volt index, euh, voltak is ezeken a helyeken egyébként meglepően jó internethez is értő sportújságírók, de alapvetően a, a, a magyar futballról való közbeszéd az a Nemzeti Sport és a Nemzeti Sport Tudósításaink keresztül. Formálódott. Formálódott. Igen, ja. tehát a, a Cerberus, a, a Luzitánok, ezek egy Luzitánok, teljesen normális volt, hogy ilyenekről beszélnek, és akkor, és akkor megjelent valaki, aki azt mondta, hogy, hogy Király Gábor az, az nem, a, nem a Cerberus, hanem a potyamackó. És mi van, lehet úgy beszélni a futballról, hogy mi is beszélünk a stadionban, ahogy ja, mi beszélünk ja. emberek között? Igen. Fiat, egy taxiba, ez ilyen, akkor már volt biztos és Szerintem már akkor már abban is hagytam kámi. de ültem a taxiba, és a, az akkor még szerintem nem voltunk házasok a mostani feleségemmel, és igen, így fogtuk, befogtuk egymás száját, hogy ne, ne röhögjük képen a taxist, aki magyarázta nekünk, hogy mi volt az orzenált az díj után, és hogy gyakorlatilag a gyakorlatilag az a, a, a ez a föl, fölmondta a nemzeti sportba, És akkor elhoztuk a három pontot az oroszlán barlangjából, és hogy ez volt az, amit engem mindig ilyen, ilyen... azt éreztem, hogy ezen nevetni kell. És hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nehogy már ez legyen a színvonal. Hát, hogy viccből se írnád le ezt a mondatot. Hát, de viccből leírhatom, de akkor úgy csinálok, hogy érezzék, hogy ez egy vicc. Igen, szerencsére az internetes műfajnak van ez a kurzív, tehát dölt betűvel ezeket lehet szedni Igen, igen. be, hogy érezze az ember. Bár egyébként... Vagy, Zó... csak, vagy csak simán érezzed, légy szíves. Igen. És ha nem érezed, akkor viszont a biztos nem a te helyed, jó? Igen. Ki is alakult egyébként a biztos körül egy ilyen, ilyen, mondjuk azt, hogy egyébként viszonylag szűk közeg egyébként, de kicsit ilyen gurman törzs közönség. Igen, igen, abszolút volt ilyen. Voltak, voltak kiugró olvasottságú posztok, de alapvetően egy ilyen, ilyen pár száz fős társaság volt az, aki így rendre olvasta az anyagokat. Ugye én ezt azért merem állítani, mert egy idő Látod után... Láttad az admin igen. Igen, láttam az admin-t, hiszen a, amikor ti egy kicsit megfáradtatok, akkor e, tartottatok egy pizzázást, és akkor kerestetek új szerzőket, és akkor, e, akkor nem tudom, én valamiért azt gondoltam, hogy a francérne. Jaj, ja, így. Ja, ja, és hát bár... t -t úgy volt, hogy oda mentem hozzád az izén, a, a, a Korzon, itt Kispesten, és mondtam, hogy te vagy a Véghanta, vagy nem tudom, mi volt akkor a, a Niked. Ja, az volt már, hogy hát, az volt. Nem, akkor még Cikória. Cikória, igen. És mondtam, hogy figyel, te vagy a Cikória? Igen. Mondom, jó figyelj, akkor megyünk sörözni, ide meg ide, gyerete is. is. Ja, vagy... De van, egy kicsit hatszorják ez. Ez volt? honnan ismerted őt, vagy, vagy, vagy látásból? Hát hogy föl is ismertem az... a fölismertem az izét, a tehát hogy Nyilván az, hogyha csinálod ezt, és akkor látod, hogy ott valami olyan ember kommentál, aki nagyon hasonlónak érzed magadhoz, uh -huh. akkor, és akkor kiderült, hogy a honvéd, meg a korzat, ezeket nyilván beírta a kommentbe, és akkor azt érztem, hogy hát ez tud, hogy ez a csávol. az. Ja, ez, ez tök érdekes amúgy, igen, mert uh, uh, majd erre nyilván a Csablognál vissza fogunk térni, de hogy... Uh, uh, de csúnyan belét hutottam egyszer, amikor összekevertelek valakivel. Igen, ugye, na mindegy, erre majd térünk vissza akkor. Úgyhogy akkor most itt hát, van. Adásdramaturgilag most lenne itt a hely. <gül> Mondjuk most? Hát. Ha páros akarsz beleszállni a Hantába, akkor most? Nem, inkább ő benném páros annak idején, mert ugyanálunk a Csablog az úgy indult el, hogy ö, ö, annak idején ö, volt ez a nemzeti sport, vagy a népsportos kezdeményezés, hogy akkor a minden magyar ö, ö, csapatnak lesz egy ilyen saját blogja. És én akkor már másfél éve uh, ilyen pályamenti riporterkedtem a Honvédnál, a Lovival, meg a Kisbabárral. És a Kisbobar szólt pont, hogy figyelj, de keresnek minden klubhoz egy ilyen klubról író embert, hogy te nem akarsz már annyi hülyeséget dumász nekünk ott a pálya szélén, uh, miért nem próbálod ki? Hát nem tudom, mondom, mindegy, próbáljuk meg. És akkor írtam a megadott címre, ahonnan utána nagy meglepetésemre a Gazsó Istvánnak kellett írni, fogalmasan volt, hogy ki az. És utána visszaírt a, a cikória a labdavisztrosról. De és mi is utána elkezdtünk beszélgetni, de négy hónapig úgy írtuk a blogot, hogy nem is találkoztunk egymással személyesen. Tehát ez egy zseniális hanta Attila <gül> dúó egyébként, fantasztikus. És tök jól el voltunk így. A uh, hosszú házasság titka. Igen, igen. És én is gondolkoztam, hogy de ki lehet ez, mert olyanokat ír magáról, hogy nem tudom, húsz éve már kint van, és nekem zseniális arcmemóriám van már, bocsánat, hogy ilyen nagyképpően fogalmazok, de tényleg ez a helyzet. Tények makas és dolgok. Tényleg dolgok, így van. És, uh, gondolkoztam, hogy ki a fene lehet az, és mentem ott az ismerte barcokon, egy és nem gondoltam, hogy ki lehet. És utána, amikor találkoztunk élőben, ledöbbentem, hogy sose láttam én ezt a fazont, pedig tényleg mások bizonyították, hogy ő ott volt tényleg 20 évig, de én nem találkoztam még vele korábban, és akkor itt jött az, hogy ő, ő meg szintén nagyon meglepődött, mert mondta, hogy hát nem, ő azt hitte, hogy más vagyok. Kiderült, hogy ő, na, volt egy ilyen geniálisan klasszikus ordító ember a, a korzón, egy ilyen fiatas srác, még kicsit még hasonlított is egyébként rám arcra, akinek az volt a jellegzetessége, hogy a 60. percre megposszant mindig a mérkőzéseknek a közepén, és akkor mindig lerohant a kerítéshez, és ott ilyen kidagadt ütőjére, nyaki ütőjére kell üvöltözött be a pályára, És tény, hogy nekem mondjuk van egy olyan uh, attitűdöm, ami a labda biztos kommentelésben is már megnyilvánult, hogy én úgy be tudok szólogatni embereknek, és ő ezt így, így vette le, hogy akkor biztos ez az idegbeteg hülye lesz az, csak lehet, hogy néha meg posztokban moderálja magát, és akkor nagyon meglepődött, hogy ki ez. De, de te se láttál engem korábban arcról, nem? Na, esküszöm, nem. Pedig, Pedig... Ugye a korzókét jártunk alapvetően? Hát, de nem, nem, te is mindig azt mondtad, hogy te a félpályánál szoktál ja, lenni, ja, és én is. Múlik, már 2010-ről beszélünk a, a felújított stadion. Most mm -hmm. már nem félpályához jártunk. Tehát a, a nekünk az volt, hogy nekünk volt egy fix helyünk a. a játékos kiáról. Nem? nem. Oda szerettem járni. Nem, hanem a, ahogy bementél a két újságíró bódék között. Ott, ott, ott, ott, ott kb. lehetett mindenki dodibácsitól kezdve ott voltak, hogy az emberek. De jó, akkor te ott voltál. Bementél, és ott voltunk. Jobbra, jobbra voltunk. És ugye, hogyha mm -hmm. te hát ott mögöttünk elmásztatok, mondjuk, mert hogy fél, ti is, gondolom, milyen félidőben mászkáló család voltatok, hogy? Hát mi fél időben mászkáló család, apukám meg a konstans mászkáló, de őt hát nem kell bemutatni. <gül> őt nem ne kell engem. bemutatni, igen. <gül> és a, ugye, hogyha elmentetek mögöttünk, akkor te nem tudtad, hogy ki van a újsági robót, a túloldalán. Az igaz. És a, amikor lebontották a stadion 2000, vagy a stadionból ezeket a részeket, és 2010, amikor indult a blog, akkor, akkor már... Nekünk az volt, hogy a bontáskor, igen, az még 2007-ben volt az első meccs ugye a Vácc ellen, és emlékszem, Hugammal mentünk ki, és oda mentünk a szokott helyünkre, ami 30 éve ott ült a család, vagy 40, vagy ki tudja mennyi ideje. És a, ültek ott a helyünkön. Gyatában, és is a helyünket, mi ültünk le oda egy pillanatra, és akkor megjött valaki, hogy neki ide szól a jegye. És mondtuk, hogy ügy, mi persze? ez a hülye? <gül> de ahogy így, mondtuk, hogy akkor jó, akkor most így megyünk, és akkor még emlékszem, hogy a körülöttünk állók, vagy a körülöttünk lévők mondták, hogy de hát te, te, te, te, te, te hülyek ez tár... Az ő helyük mindig itt hát, az ő helyük. már ez a varjátok őket, mondták nekik, hogy miért küldenek el minket. Hát ott mindenki ismert mindenkit a környékről, legalább látásból. Vagy akár egy utcában laktunk, vagy ki tudja. És. Mégis úgy döntöttünk Hugival, hogy ez így, ezt így nem, és akkor, akkor álltunk át oda a, a, a trógerek mögötti részre. A korzon volt a büfé, azzal szemben a korláthoz. Na és ott volt ez az ordibáló figura, aki, aki még hasonlított is rád, mint utólag kiderült, és vele keverte. Nagyon megsértődtél, amikor, amikor elmeséltem ezt, hogy vele kevertelek. Emlékeztek a 90-es évekből arra az öregre, aki mindig a meccsal ött középkezdés csönd, és ő hogy... Hajtsatok, kispesti oroszlánok, a morva anyátok. <gül> Ez nincs <gül> meg, de klasszikus, ha hangzik. <gül> Jó, hát ott, ott, ott tényleg volt a klasszikus figurák. Tehát a, a bácsi, aki megjelent a, a bicikliével, letámasztotta, akkor még meg volt a kerítés, majd, majd leült a, a, az egyik padra, és elővette egy ilyen, egy -szerű dolgot. Tehát tényleg úgy, mint a karom a kés. És magához ölelt egy két kilós kenyeret, és elkezdte szeletelni. És elkezdett enni meccs közben. De mondom, hogy akkora kés volt nála ami, Amiért, tehát már akkor is 9 centi fölötti késem ja, már nem ja, mehették ja, ki utcára. Így, így. Tőlünk elvették a, nem tudom, a, a, a dezodort, ha véletlenül nálad maradt ez a kisdobozos dezodor, elvették a beljáratnál. Ő egy böllérkésre és egy piciknivel járt mérkőzésre. Ilyen egészen elképesztő dolgok voltak ott a korzó, nagyon szerettem. Az esérnyős fickó, nekem ő volt a már kedvencem. Is igen. Hát meg Dodi bácsi, hát ő, ő, ő ugye a hentes, ő mindenkit ott megröhögtetett a környéken. Illetve hát az örök klasszikus, ami azért még ide kívánkozik, a, a Peti bácsinak az örökbecsüly, amikor a, volt egy meccs az MTK ellen, és a Reszeli volt az edzünk, és uh, Reszeli a meccs előtt azt nyilatkozta, hogy uh, hát uh, akár itt hét gól különbség is lehet a reális erőviszonyok között, a két csapat között, és akkor a meccs elejétől kapta az ívet a reszeli, hogy biztos számológéppel számolta ki a különbséget, hogy nem is bízik a csapatba, hogy rohadja, meg stb. És a második fél időben meg elkezdett egy ilyen, egy egész ciklust a, az öreg, hogy szeret, hogy is volt, hogy sós a faszod reszeli, bur, bur, burgonya a faszodat reszeli. És akkor tele volt, ennek ilyen különböző permutációit nyom, de hogyha már mindenki dőlkölött a rögéstől, és egyre jobban érezte a szemaperőt. De ez a labda biztos, hogy innen születik, persze. ezekből az arcokból. De, és a... Gyerek, gyerekként ott rögünk ezekkel, hogy milyen dúmák, és hogy ezt vittük tovább a blogban. De csak annyit, annyit mondanék, hogy ha már itt tartunk, hogy az a, a végére már ott tartott, hogy reszeli, aki a farkát reszeli. Tehát már, <gül> már nem bonyolította tovább a és amikor már mindenki feküdt, és már nem volt új permutáció, látunk, gondolkozik, majd pedig szereted a sós burgonyát reszeli, tehát kis csönd, mert ugye nincsen rím rá, és akkor utána borgulja a faszodat reszeli. Most el lehet mondani azt, hogy a borgulja egy tök jó csatár volt, vagy az még korai. Én szerettem a borgulját. Ja. Próbálj meg valami visszakavarodni a topikhoz. Jó. El, elmesélem, hogy szerintem mi volt az NST, meg a biztos között a viszony, hogy... Uh, Érdekes ez lett volna ez, Hát is láttam az adás tervet várja. <gül> szóval, hogy, uh, hogy amikor azt mondtuk, hogy a... jó, csináljunk focis blogot, hát az egyértelmű, hogy az NST az brutál hatás volt. Tehát, hogy nem az volt, hogy mi a semmiből mondtuk azt, hogy, hogy, hogy focis blogot fogunk csinálni, és ilyen Jól fogunk írni, hanem az volt, hogy láttuk a Szilililászlót. Eredeti ilyen estét írni. Meg láttuk a Bede márton eredeti ilyen estét írni, és azt mondtuk, hogy ez, hát a László az nagyon komoly, nagyon, nagyon színvonalas újságíró. Tehát, ha a Siri László ma a 4-4-4 cikketi, én ma is rákkattintok. Hát főleg a fociról. Gyakorlatilag bármiről, mert nem tudom, mi a téma, valószínűleg egy nagy semmi, de úgy lesz leírva, hogy azt éreztem, hogy megérte olvasni. Így van, most fog elkapcsolni a hallgatóknak a fele. Hát hát most ez van. Jó, hát figyelj, most mit csináljak? Igen, Bede Márton egyébként Detto. Ő is egy nagyon a újságíró. És hogy, hogy például a, a, az NST-vel az volt a viszony, meg az index, az, az Index eláltali Indexnek a blogmotorján futó blog volt a labdabiztos, és hogy kell szerintem hogy hónapja ment a labdabiztos, de már jött az NST, hogy figyelj, olvadjatok be. És aztán jött az index, hogy figyelj, izé, szeretnénk a ti cikkeiteket tök magasra kitenni az oldalon, hogy, -e, hogy benne vagytok-e. És hát, tőle, akkor volt ez a, a, a narratíva nálunk, hogy fú, hát akkor itt jönnek a komoly újságírók, és föl vagyunk fedezve, és akkor majd megmutatjuk magunkat meg az akármi. És hogy ilyen, azt is nem olvattunk az -be, de ott az indexel volt egy ilyen, egy ilyen nem tudom, ilyen egyoldalú együttműködés, hogy mi írtunk cikkeket, ők meg méltóztattak kirakni valamilyen posztot, de hogy nem volt egy ilyen partneri viszony, amit ki lehetett volna ott alakítani. És ez, ez szerintem volt egy jó pár embernek, aki azt a Sztalabdabiztosban benne volt, az így a kedvét szekte. Én voltam, aki a legtöbb kitartott magasan egyébként az eredeti brigádból. Mondjuk én is gondoltam a legkomolyabban, hogy én szeretnék ilyen profi újságíró lenni. És igazából én lettem egyedül profi újságíró ebből a csapatból, de hát, de hát minden egyes ilyen profi újságíró munka, amit csináltam, annak a, a, a minősége, a, a szeretet faktor benne, az meg csak közelítette a labda biztos. Tehát, hogy a, a labda biztos volt a Big Love, a szerelem projekt, és egyébként meg olyan újságcikkeket írtam, amiket kértek tőlem. Mm. Azért ezt tegyük hozzá, hogy a, most azért adásodt beszélgettünk nevekről, most az inkább nevek nélkül, mert, mert most nem szeretném, hogy utólag kommentelő nevekhez hozzátársítanának élő személyeket, ja. de hogy, hogy ez volt az a, az, az időszak a, a magyar blogszférának, amikor, amikor még ez az írásbeliség működött. Még a YouTube előtt vagyunk, még a, még a Facebook előtt vagyunk ja. úgy gyakorlatilag, amikor még ez nem volt tömeges Magyarországon. Itt még azért az írott tartalom valamennyire működött, és ugye akkor jött 2000... 10, amikor te már úgy kicsekkoltál kicsit a biztosból. A Igen. Én már megfáradtam benne, pont beszélgettünk is akkoriban erről, hogy ezt egy másfél évig lehet szellemileg bírni, utána egyszerűen el fogsz váradni, meg monotonná válik, és ráunsz az egészre. Nálam is kb. akkor jött el ez a megfáradás pillanat, és pont ekkor esett be az, hogy, a, hogy az NST akkori szerzői, illetve egy az egyik vagy pár hozzájuk közel álló uh, srác kapott egy ajánlatot a nemzeti sporttól, akik uh, rácsupantak erre az egész blogvilágra, és kitalálták, hogy akkor ők is létrehoznak egy blogszolgáltatót, és akkor ott azon legyenek sportblogok. És ehhez megszerezték a NST-nek a, a szerző, akkori szerzőgárdáját, bevitték belsősnek a, a nemzeti sporthoz őket, ugye itt a Benito és a Henya volt ott, és a Lukás Daniel Donnelli csatlakozott hozzájuk, az ugye kiderül az akkori impresszumból, tehát ez nem most adunk Igen, két, nem adtunk ki nevet, semmilyen nevet hozzá. És ezzel gyakorlatilag kiderült egy olyan dolog történt, hogy a, az úgynevezett hivatalos sajtó gyakorlatilag beemelte a blogokat. Ráadásul úgy emelte be, hogy a, az akkori Nemzeti Sport címlapon, ugye akkor még mindig a Facebook előtti időről beszélünk, a tömeges Facebook, meg a okostelefonia előtti időről, hogy az emberek még a, beütötték a böngészőbe a nemzeti sport.hu, és annak volt egy címlapja. Így. És azon a címlapon a vezércik alatti Blokkot nagyjából megkapták ezek a blogok. Egy, egy egészen magasra, magas presztízsű helyet kaptak, ami azt jelenti, hogy írtózatos mennyiségű kattintás. 50-60 ezer napi ja. a különböző oldalakra összesen, vagy, vagy volt, hogy még több. Tehát én, mint mely másnapján, egészen elképesztő számokat hozott. És hát, Magasabbra rakta ezt, a mondjuk a Benito által megért, blog stílusa megért. Barca reát, mint a saját Barca reáját, az És ben Hogy olvasható kettő. Igen, mert hogy jó volt. Igen. igen. És hozzá lehetett értelmesen szólni. Na és ott, ott ebbe a blog mi ami átmentünk ugye, a, a, ott létrehoztuk ezt a kispes blogot, ebből lett a csak blog, és ez indult el 2010 november 4-én. Viszont, viszont nem erről akartam beszélni, hanem arról is, amit, amit te mondtál, hogy, hogy hogyan lehet ebből profi újságíró, hogy a pont itt adás előtt, mondom, hogy nevek erről beszélgettünk, meglepően sokan e, kerültek be az úgynevezett már a hivatásos sajtóba, akár az NST, akár a labda biztos első vagy második vagy sokadik generációiból, és akkor ide sorolom a népsportot is, mert, mert valahol mégiscsak az NST labda biztos kombóból nőtte ki magát sok a népsportos minden, nagyon sok minden. Főleg a, főleg a stílus, az, ahogy, ahogy a futballról vagy a sportról beszéléshez hozzáállnak az emberek. A stílus nagyon meghatározta ezeket, az, az lett az ilyen irányodó, hogy akkor így csináljuk. Tehát akkor gyakorlatilag senki nem jött azzal, ami most ilyen irányodó stílus sokszor a magyar médiában, hogy akkor jó, akkor hozzunk valami statisztikát, ami ilyen kicsit ilyen obskurúsabb statisztika, uh -huh. és akkor majd jó kielemezzük. Ez egy, nem is létezett ez. Igen. Sőt, sőt, sőt, sőt, hát ugye... Azt, Bognál György szerint még most se létezik. Igen, ugye a, a, már akkoriban mérte az MLSZ a az NB1-es bajnokságot, nem is a csapatok mértékem az MLS szerződött, akkor itt egy... Az instatta. Nem, még előtte volt egy másik cég, az, az OM5, vagy mi volt a neve, akik később talán a, a repülőgépgyár, vagy mi a franc, vette meg ezt az elemző programot, és egy ilyen irtózatos, fleshes verziójú, <gül> ilyen alig futott el a gépeken... Szoftver volt, amivel már akkor lehetett nézni az adatokat. Érdekes módon a nemzeti sportnál fel se tűnt nekik, hogy van ilyen, hogy az ez egyébként tessék, itt vannak az adatok, nézzétek meg, um, használjátok. Ellentétben a ami meg ezeket elkezdte aktívan használni, és kiderült, hogy van egy csomó ember, akit ez, ez jobban érint, mint az, hogy a, a cerber vetődötte vagy nem vetődött, Igen. meg hogy mennyi a szögletarány. Ezek ilyen... Egyen intelligensebb paneleket lehet gyártani belőle azért. Hát kiderült, hogy. hogy, hogy Olvasót is lehet szerezni, és nem csak olyan embereket, akik megnézik a, az eredményeket. Mert most ugye gyakorlatilag a, a print nemzeti sportot most engedjük is el, mert az, az létezik. Tehát nem. az, hogy másnap elolvasod az eredmény, a tegnapi eredményeket, az, az, az, egy, az egy indokolatlan, hogy ezt a lapot még mindig kinyomtatják. A, de hogy a sajnos az internetes nemzeti sport is gyakorlatilag egy, egy bőbeszédű eredmények.com. Tehát, hogy valódi tartalmat azon évek óta nem lehet fogyasztani. Van pár renegált újságíró, aki még megpróbálkozik ott ilyen bozótharccal. Ez az interjú, mint műfaj, az létezik, és az interjú az egy jó műfaj. Én szeretek interjút olvasni a zenesón. Ma volt, amikor ezt fölveszünk, hogy a Tamási Zsolt volt egy interjú, hogy ki volt az a három játékos, akiről a legbüszkébb, mint ilyen fiatalon felfedezett játékos, és akkor a német Krisztián, a Varga Barnabás, meg a nem is tudom, ki volt a harmadik. Nem tudom, én nagyon régóta olvastam jó interjút a Nemzeti sporton. Ja, a az a kérdés, hogy jó-e, hanem az a kérdés, hogy az interjú, mint műfaj, szerintem az élésviró. Ja, tehát egy ember kérdez egy másik embert, Aj. és akkor azt kérdez feleként, megírja -e a félkövér, nem félkövér stílusban. Aha. Jó, hát az a baj, hogy tényleg a, a, nincs értelme már a Nemzeti Sportra kattintani, és sajnos már 2010 környékén is kiderült, hogy a blogok miatt volt értelme, mert hogy ott volt egy platform, ahova összegyűjtötték a ja, a szerzők, ugye a belső szerzők, a Beníton, meg a Henya, vagy a Dani, akik éppen ben voltak a szerkesztőségben, az aznap született jobb posztokból kiválogatták a szerintük legjobbakat, és rakták ki a címlapra, a Nemzeti Sport címlapjára, és hozták az olvasókat, ami szerintem egy egészen relevatív egészen dolog volt a, a, a magyar társadalom sportfogyasztására nézve, mert, mert mondom, olyan emberek nőtték ki magukat, akik akik kereskedelmi tévében tévériportertől kezdve, tehát meccseket kommentálnak, meccseket közvetítenek, kereskedelmi honlapoknál podcastet visznek, vagy, vagy újságírók, tehát egy sőt klubsajtós is került ki ebből a közegből, tehát egy ilyen egy egészen elképesztő hatása lett, és már nem lehetett megállítani azt, hogy ne kezdjünk el a magyar futballról máshogy beszélni. Az más is, hogy, hogy a nemzeti sportnak és a a mai magyar piacnak köszönhetően egy ilyen retrográd világban élünk, és most fejlődik minden vissza, tehát megint próbálják elnyomni ezeket az embereket, akik picit így is szabadabban vagy szabadabb szájúan próbálnak beszélni, de én például például nagy megrökönéssel olvastam még annó ebbe a fénykorban a nemzeti sport egyik vezércikkében a bálabontás szót. Sőt, ha jól emlékszem, itt állam rohamnéger is le volt írva, ami gyakorlatilag a, a blogvilágból került át. a rohamnéger az meglep hogy az telefonail. A bálabontás az igen, de lehet, ja, hogy... Magyarországon tizen pár évvel ezelőtt ez nem számított rasszizmusnak. Simán lehet, hogy leírta valakit. Simán, és, és még azon se meg hogy Dombi Tiborról lett volna szó benne, mert ugye Dombi Tibor volt a legismertebb Magyarországon. De úgy ilyen, ilyen, ilyen, tényleg ilyen egészen, egészen elképesztő hat. volt. De melyik volt a másik volt? A Rohamnéger és a Bálásnéger. Bála, bála, bála. Bálásnéger, ugye az a, az a bálabontásnak az eredménye. Tehát ez, a, ez az a matrica, amit kiveszel a csomagból. Amikora... mindenkinek szeretném mondani, hogy vegye észre, hogy én csak a bálabontás szót használtam. <laughs> <laughs> Igen. Na, szóval ez volt, a, ez volt az az ős pillanat, amikor te már meguntad a labdabiztost, én is untam. Én, én, én nem untam meg igazából, nem azért hagytam abban, hanem, hogy ez szerelem projekt volt, ez egy, ez egy baráti társaság, csináljuk együtt, és akkor eltelt, nem én, x hónap, akkor, akkor már kegyelvesebben csináltuk, aztán megint kevesebben csináltuk, és akkor az lett a vége, hogy én ott mint ilyen rossz óvóbácsi, így hívogatok embereket, hogy te figyelj, hogyha te is benne vagy, akkor létszéves egy posztot, hogyha megcsinálnál, mint ahogy ígérted, és hogy akkor ez egyáltalán nem tetszett ez a szerep, így nem éreztem magamat jól ebbe a szerepbe, és hogy azt a szerepet, amit mondjuk te betöltesz a Hanta a csak blognál, hogy gyakorlatilag ilyen évek óta a posztok 95%-át te írod, és ebben vannak hossz, olyan hosszú posztok, hogy csak na. Tehát, hogy ez, ez, ez akkor nem volt benne, hogy ezt én megcsináljam. És akkor el akartam menni, akkor volt egy ilyen erős elszenes bennem, hogy jó, akkor legyünk újságírók, jó újságírók, legyünk, legyen egy ilyen, ez egy ilyen fejezet volt, ezt én csináltam, de hogy hogyan tudok jobb újságíróvá válni, és akkor az a gondoltam, hogy hát úgy tudok jobb újságíróvá válni, hogy megtanulok jól írni. És akkor elmentem ilyen magyar irodalmat tanulni. És akkor az elvitte a munkám, munkám felül időmet, hogy én magyar irodalmat tanultam egy három évig. Kell jól írni? Persze. Mert figyelj, hogyha én most megnézem az eredeti labdabiztost, akkor azt érzem, hogy ott azért a színvonal hullámzik. Tehát, hogy a, a, az energia ott van, meg az, aki értő, értő olvasó érti, hogy itt hogy tényleg ilyen, ilyen nagy szerelemből írják ezek az emberek ezeket a dolgokat, és akkor ott tudnak rá köt, kapcsolódni, meg kötni ehhez. Tehát ők is szeretik a focit, meg ők is ilyen nagy energiával élik ezt a dolgot és hogy ez, ez, ez meg volt a labdabiztosban, de most miatt idejöttem volna, akkor megnéztem, nem tudom, így random ilyen labdabiztos posztokba, amit én írtam, és az energia ott volt, de a minőség nem volt mindig ott. Hát, az 16-7 éve volt. Hát persze, figyelme, megtanulni írni, az egy ilyen, 8-10 éves projekt. Hát még gyakorlás. Ez a 8-10 év. Hát Biztosítva hogy hogyha visszanézed ilyen régebbi írásaidat, én is így vagyok, hogy ami mondjuk sikeresebb volt a, a csablogon, és sokan szerették, és most így például, amikor készültem erre a, a legutóbbi Bugzainos írásra az mb 1 cikkemet, így visszanéztem, vannak részek, aminél úgy megrándult az arcom, hogy ú, de moderosságot írtam itt, pedig, hmm. és akkor úgy éreztem, hogy fú, ez nagyon jó, és ez mentesettől, de hát nem tudom, utólag visszanézve az is sokszor meg, megváltoznak a dolgok. Tehát figyelj... Az lenne a hogy ha 40 évesen azt gondolnám, a 20 éves önmagamról, hogy de jó. Tehát, hogy az, az, nem, az, egy, az egy rossz jel, ha ezt gondolod magadról. Mondok egy számot. Üm, tegnap, amikor készültem az adásra, megnéztem. 5035 post jelent meg eddig a csakblogon. És üm, hát a, nem nagyon tudtam lekérni az adatbázisból pontos adatot, de ameddig eljutottam, ez több mint 30 millió karakter. Nagyon durva. Szánykönyv van Hát ilyen 60 ezer karakterek szoktak lenni a szakdolgozatok. Neked könyvet kéne írni. de az, az az az az inkább ezer szokott lenni. Jó, Jött, ilyen Stréber vagy. Stréber, Gyuri. Volt az egyik szerzője a labda Igen, tényleg ott voltak ilyen neveket. Nem Stréber vagyok, grafomán inkább. Amúgy egy uh, kicsit vissza kell utálnom még a bevezetődre, Hanta, hogy uh, ugye sajnálkoztál, hogy uh, mennyire egyedül vagy hagyva. Ez amúgy nem csak neked rossz. Nem vagyok egyedül hagyva, csak rossz. Sajtáljuk egy kicsit klasszikus... egy perc a csönd. <gül> Ez egy klasszikus fanta rv párbeszéd volt, igen. <gül> uh, még egyszer azért nekifutnék, futnék, tehát ezen sajnálkoztál, és akkor én ezen visszasajnálkozok, hogy ezt a szituációt amúgy én is sajnálom, de százez egyszer is ezeket muszáj kifejtenem, hogy uh, mikor egyszerre baba van, építkezek, doktorizok, fasznak, de még mindig, uh, meg uh, a meló is egyébként elhatalmasodik rajtam, akkor uh, egyszerűen nem tudom. Teljesen elfogy az energia ezekről a dolgokról, de ez nem azt jelenti, hogy én ebből végleg kiszálltam. Ha te ezt még birod csinálni még egy-két éven keresztül, akkor én ebbe úgyis vissza fogok jönni. Az a kérdés, hogy akkor még meg lesz a csalog. Ja, hát ez ez örökké meg lesz. Szerintem az meg lesz már, tehát mindig meg, mindig meg lehet újulni valahogy, szerintem. Ez, ez a, szerint a podcast az az. Ez folyamatosan sikerült. Az elmúlt 15 év nagyjából tényleg arról szólt, hogy, hogy mindig, mindig egy picit sikerült valahogy változni. Egyébként a meg rosszul határoztad meg a prioritásaidat, jól? Tehát, hogy a csak blogot a doktori elé kéne venni egy, egy ideális világban. Várj, az, a, az a legjobb, hogy akárkivel beszélek, ezt mindenki a mondja. A doktori témavezetőm szerint minden fontos, amúgy a család is, de a doktori legfontosabb a töb többi az ilyen hülyeség. Nyilván itt a blog az első, feleségemetnek kérdezzük meg, hogy szerintem mi az első, hát, de, hát nyilván. És az a baj, hogy mindegyik az első. Ah. Még mondjuk a doktoréul a legkevésbé, csak az a baj, hogy én elkezdek valamit, akkor aztán azt nehezen is hagyom abba. Igen, ez, ez az érzelmi rész, ez nekem is így a, a, a blognál van. Tehát, hogy én nem, mikor a Hanta így mondja, hogy blog így, blog úgy, akkor szoktam azt érezni, hogy jó, hát akkor írok egy-kettőt, de ez már nem tudom, rég volt, hogy írtam egy-kettőt. És, és mindig azt szoktam érezni, hogy jó, akkor most akár belispöröghetnék egy kicsit, hogy akkor legyen itt azért még valami más is. És, uh, és akkor ott ilyen a racionális énem én elmondja, hogy akkor a prioritásaim micsodánk. De például, hogyha a podcast az egy olyan műfaj, ami szerintem a blogból így ilyen elég jól következik. Mert uh, is, hogy ilyen későn vágtunk, vágtunk bele. Fia, én négy évvel ezelőtt mondtam neked először, hogy podcastot kell csinálni. Mert hát nagyjából úgy igen. Igen, mert a, a... ment az izé a, a ez a pandémia első ja, lezárás. ez a Covid alatt volt tényleg. Pandémia első lezárás, és akkor... Uh... Akkor uh, küldtem akkor is neked, hogy hogy kell, meg ilyen PDF-eket. Na, ja, ja, hát tényleg én is nézegettem. Nek, fél... Hát nekünk megírta Hanta Ábelnak, mert nekem, hogy Sámán írt, hogy kéne egy ilyen négyes podcastet csinálni, Honvédról, így meg úgy, teljesen belettünk pörgetve Ábel ja. alatt, már még találgattuk, hogy mi legyen, mi legyen, aztán szokás nem történt semmi, semmi, semmi, semmi, aztán egyszer csak elindult. örülnek hát őrülnek. Én, a... én találkoztam az Ábelrel az utcán, ültem valami étterembe, és sétált az oktogonás, és akkor kiabáltam neki, hogy Ábel azt törte, hogy lesz podcast. Ez volt 2020-ban, és lett. Tessék, lőd és vala. Mennyi ja. lőn és mennyi vala. Magunknak írjuk, vagy másoknak is? Hát szerintem magunknak. És aztán a mások meg rá csatlakoznak. Ja igen, tényleg erre akartam átkötni, csak elbombultam, amikor az Attila mondta, hogy, hogy az egész szépen most már egy idő után már nem is, nem is arról szó, hogy az ember így akarja írni a blogot, vagy kell, hanem... Ha nem, nem tudom, bennem mindig volt egy olyan, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen rögeszmésen jegyzetelő ember vagyok. Tehát, hogy van egy, van egy ilyen előfizetéses jegyzetszolgáltató alkalmazás, amiben már több mint 20 ezer jegyzet van, de itt tényleg mindent. A bevásárló listától, hogy milyen filmet akarok meg, én mindent felírok azonnal, és ezek a jegyzeteket így, így próbálom ilyen címkékkel, dátumokkal meg mindennel kategorizálni, hogy minden meglegyen és nagy részt a blog is egy, idő, egy jó ideje már nekem arról szó, hogy, hogy nekem maradjon meg az, hogy, hogy hogy éltem meg azokat az éveket, ahogy, a, ami történt velem a, a, a Kispest mellett, hiszen azért ugye alapvetően mi, minden meccsön ott vagyok, tehát hogy, hogy hogyan éltem meg azokat a napokat, azokat a hétköznapokat, és igen néha belekerülnek ilyen aktuálpolitikai utalások, ami ma Magyarországon egy ilyen, ilyen szitokszó, hogyha ilyen belekerül, de basszus, az is az is az, az, az ember, aki írja. Tehát, hogy, hogy az is hozzátartozik a történethez, mert amikor majd évek múlva visszaolvasom, akkor ne csak azt lássam, hogy istentelenül szar stílusba ír az ember, hanem azt is, hogy akkor azokat az éveimet hogy éltem meg. Tehát, hogy teljesen más egy pandémia idején visszaolvasni egy posztot, teljesen más a bajnokcsapat idejéről visszaolvasni, és rohadtul más a legelejéről, amikor még a labda biztos hatása még tök egyértelmű volt. Figyelj, a, hogyha így... Akarsz jót olvasni, akkor menjél vissza egy öt évet az időbe, és olvasd el a Rob Zsikának az ilyen brand posztjait, hogy hogyan éli ő meg a meccset, meg a, azt a napot, hát a legjobb olvas meg. Szavárba hózó. Ja, de erről szól igen. Tehát én mindig saját magamnak írtam. Tehát, hogy, hogy én jól érezzem magamat. Tehát annyira magamnak ja, írtam, van, hogy soha egyetlen kommentre nem válaszoltam. Tehát, hogy írták ott, hogy, fú, hát ez egy idióta vagy. Meg írták azt, hogy ennél faszabb dolog a világon nincsen, mint amit így csináltak. Soha nem válaszoltam senki. Nálam ez kettős, mert bennem is megvan ez, amit mondasz, hogy az ember magának ír meg. Nyilván ezért ilyenek a, a, ezek a posztjaim, a meccsbeszámolók, amiket ugye a HANTA nagyon hiányol, hogy ezek már miért nincsenek, bár azt el kell ismernem, hogy nagyon belelőtt a feladatba ahhoz képest, hogy utálta ezeket csinálni. És a legrüheltebb dolog fel másnapján igen, meg, meg beharangozót írni, és, és mindig direkt minden hülyeséget beírsz azért, nem is írok posztot, meg nem, meg jó, de de, de de aztán utána pont olyan lesz, mint az egyébek voltak, hogy én is mindenságról írtam, milyen koncertre megyek majd a hétvél, de egyébként meg lesz Honvéd is, és akkor ezeket úgy összekötögetni. De viszont én iszonyú hiú is vagyok, és engem fú, borzalmasan tudod zavarni, amikor Uh, valami nagyobb fejtegetésem után nekiesnek a, a posznak, és mondjuk azt igazságtalannak ez van, hogy miért politizálok benne, mikor nem politizálok, szerintem. Uh, miért uh, uh, ilyenekről írok, miért nem többet beszélek a... Aj, de várja, olyan fotót csináljál majd, amikor rajtam van a, a fölső. Baker, ezek készültem már, hogy ne egy ilyen nyomorék fotó legyen, mint a múltkor. Én a nyulas pólóba jöttem, vannak. Én meg Budapest belvárosa, hát, ha haza akarsz költözni, utcanevek. igen, ja, fölismerem. A ja, minden, szóval ez a lényeg, hogy ö, ö, én azért néha nehezen viselem a kritikát, és ezért nehéz is volt megélni bizonyos éveket így a, a blognál. Ja, nekem évekig vágyam volt, meg azt az egész kommentelést beszántani. De ugyanakkor az ellen, meg egy csomót harcoltam veled, hogy ne szánts be a kommentet, mert szerintem tök jó volt az a közösség, ami ott épült alatt, tehát nem mindenki, de, de nagyon jó beszélgetések alakultak ott, és én azt még mindig sajnálom, egyébként az ott tönkrement, meg egy csomóan, ugye, elköltöztek erre a másik általad megcsinált oldalra. Igen, ahol egyébként most már a nagy beszélgetések ott mennek, és ugye el is ment innen egy, amit sajnálok is, hogy pár olyan arc is, aki, akivel értemes beszélgetéseket lehetett folytatni, de de teljesen értem, ami történt a nem, nem, nem éreztem azt, hogy, hogy működne a felhasználói tartalom. Nekem ez volt a, ez volt a problémám hosszú-hosszú évekig, hogy, hogy volt pár jó beszélgetés, amire, amire szívesen emlékszem, de alapvetően igazából csak a csak bunkó veszekedése, trollok között sokszor. Igen, és ennek azért, mit tudom, én a közben nekem kell tartani érte a hátamat, alapvetően, szóval ilyen, ez a, labda ez a kettés, biztos igen. idejében még nem volt egyáltalán egyébként. Igen, de bunkó beszélgetés között, és a trollok között, még nem volt meg ez a kultúra konkrétan egy trollmentes hely volt gyakorlatilag. Tudom, nagyon... az értő közönségért. Hát úri közönség. Ilyen, az úri közönség nem is tudom, mit művelt egyébként, mert, mert ott aztán... Verseket írt egyébként. Aki tényleg nem volt. olvasta, az annak mondom, hogy verseket írt a foci tipihez. Jó, tényleg volt egy Olyan ilyen tipi játék, volt. és a... a... Voltak a ciklusok. Ilyen, egészen... Ott írtad a szomszédokos ciklust, az volt az egyik első, emlékszem. Én nem is, is. emlékszem. Egy, egy komment előre emlékszem, hogy évelején bedobott egy darab kommentet, szerintem szóval pont a vérfarkas volt, minden meccs hazai 2-1. Nem, az nem a vérfarkas volt. Az az nem, a mat matekos gyerek. De igen, annak a full gyere. igaza volt. Hallom, igen, nem. Full igen. igaza volt. De megnyerte végül a versenyt? Nem, de a toppol lesz. Be, <gül> be a top lesz a, a, nem tudom, felső 10%-ban ebben a tippel. Igen, egészen elképesztőek voltak. Egyébként még, a... bocsánat, volt, -e, a... volt, -e, volt -e egy vers a villanyfénynek, acél örül, négy árnyék lesz, listes körül. Emlékeztek a listes Krisztián a Realcba játszott? Ezt nem tudom kiírtad, de ez annyira megmaradt nekem ez a. Szerintem az egyetlen vers, amit tudok fejből. Nem, nem tudom, volt egy két ilyen elméletek írás, ez, ezért voltak jó kezek a beharangozók. És volt valami olyasmi is, hogy a cél szentesíti az eszközt, és hogy akkor az acél Zoltán és a szentes lázár viszonyára most... Nagy idők. Nagy idők, nagy tanúi. Tőled is akartam kérdezni Zsolt, meg szerintem magunktól is, és főleg magamtól, hogy van-e bármi hatása azon túl, amiket itt beszéltünk eddig, a, annak, hogy mi írtunk, vagy írunk a magyar fociról. Tudtunk hatni a közegre, tudtunk-e hatni klubra, szövetségre, társaság, bármire? A, a környezetünkre szerintem, igen. A környezetünkre egyértelműen. Igen. A, a, az ilyen MLS meg klubok, hát az nem, nem érdekli őket, ez szerintem. Uh -huh. Egy időben írtam, a, az egyetlen blogos élményem, amikor a, az MLS is megjelent a képbe, az, az volt, hogy írtam a, a fantasy futballról egy blogot, még bőven már a labda biztos után, de az, már egy ilyen aljas ilyen újságírói tartalom volt félig, az már nem szerelem projekt volt. Ez, amit már egy éjjel generálna? Nem már hogy azért tettem bele mésző sámán elemeket, és hogy ott, hogy ott egyszer volt egy olyan rész, hogy figyelj, a, a, hogy, hogy az mrs volt egy ilyen fantasy foci játékos, és akkor azzal kapcsolatosan volt ez a blog, és akkor ott föl vetve egy olyan gondolat hogy más lebonyolítást az NBA-nek kb. Hogy ilyen mint a nem is tudom, Svájcban van talán olyan bajnokság, hogyha a hatodik vagy az alapszakasz végén, akkor még kieshetsz, mert hogy ott, hogy nem úgy, úgy lesznek a rájátszások, meg, a, meg a, az ilyen másodosztályjal, az ilyen, hogy van ez, hogy még nem jutsz föl, de nem is, is esel még, nem van még egy meccs, hogy az első osztályban, a tizenegyedik, meg a másodosztályban a második jetszik egy meccset, és hogy akkor volt egy ilyen gondolat, kísérlet, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy mondjuk a 30. 28. fordulóba az NB1-be, a 9. helyen lévő csapat, meg a 13. helyen lévő csapat, aki se előre, se hátra nem tud menni, az valami izgalmasabb meccset játszott. És hogy akkor ott megírtam ezt a posztot, és akkor valamennyire az mlsz is így sponzorált ezt, ezt a fantasy blogot, és, és akkor rögt a telefon, hogy hát nem nyilván voltok meg az MLSZ-nek a nevében és hogy nem hozhatok ilyen ötleteket. Ez volt az egyetlen dolog, amikor amit írtam valamit, és akkor az, az t azt érdekeltem minimálisan is. Hmm, fura De szerintem azok a fajta ilyen törekvések, amik neked ilyen visszatérőek, azok, azok, azok talán tudnak hozni változást. Mert hogy te sokat írsz arról, hogy hogyan kéne jobban, meg máshogy csinálni, én ilyen gyakorlatilag soha nem írtam. Hát jó, hát ugye mi meccsre járó emberek vagyunk, tehát nekünk ezek, a, ezek napi problémák, amikről, amikről mi szoktunk azért beszélni, és ezekről szerintem is érdemes hosszú távon. Én egyébként azt, azt vettem észre, hogy egy csomó emberrel, és most csak nagy képű lesz, amit mondok, de hogy, hogy leállunk stadionba beszélgetni, és, és azt veszem észre, hogy még olyanokkal is, akikkel teljesen más világból jövünk, teljesen más a világunk, annyira kényelmesen tudunk beszélni, és nagyjából ugyanabból a kultúrkincsből, ami egyrészt jön a Kispest irányából, másrészt az, hogy a, a Kispestről való közbeszéd, amire szerintem igenis volt valamennyi hatásunk az elmúlt, Nagyon sok elmúlt volt a években, hogy hogy áll hozzá a, a, akár a mezei szurkoló is a klubhoz, vagy akár a magyar sajtó, hogy áll hozzá. Hát, a... Onnan tájékozódik szerintem a magyar sajtó is, meg a, a, a szurkoló is, tehát hogy most a honvédfc.hu, hát tudom, hogy az eredmények, és akkor lesz egy videó, hogy elmondja, hogy jövő héten mindent beleadunk megint, tehát, hogy ebből mit tájékozott? Igen, volt egy olyan korszak a, az oldalnak, én nagyon örülök, hogy ez elmúlt, hogy, hogy rendszeresen jöttek az e-mailek és a telefonok az úgynevezett hivatalos sajtótól, hogy, hogy, hogy még egyszer megkérdezték nálam is, hogy, hogy pont akkor együtt dolgoztunk mm. a, a, egy cégnél, hogy, hogy rendszeresen mentem ki úgy telefonálni, hogy jött valami hívás, hogy, hogy akkor, akkor tényleg úgy van. Mert hogy, mert hogy azt megírnák ezt a plegykát esetleg, és akkor, akkor nem a klubot hívták föl, ami egy ilyen, ilyen egészen kellemetlen pillanat volt így megélni. Egyébként ez nagyon sokat változott, meg változott a világ is, most már azt veszem ősz, hogy egyébként, amikor nyugaton nyílnak ki a klubok, Magyarországon egyre inkább zárkóznak be, és már nem is próbálják elérni ezeket a klubokat, meg nem is próbálják már azt, hogy, hogy olyan, olyan anyagok jelenjenek meg a, a sajtóban a, a magyar foci csapatokkal kapcsolatban, vagy magyar klubokkal kapcsolatban, ami egyébként az olvasót érdekelni. Ez amúgy olyan érdekes, mert mikor elkezdtük a blogot, én akkor én dupla csapkába szerepeltem egy darabig, mert ugye volt ilyen az a pályamenti reporter, vagy mi a fene, meg tolmácskodtam egy darabig a Rossinak, és akkor készítettem anyagokat a, a klub honlapnak is, ez még ugye a hemi időszaknak a, nagyjából az eleje. Jó gazdaságos megoldásként társadalmi munkában. És... Ugye ott mindig úgy kellett ezeket az interjúkat készíteni, hogy előtte ott át mögöttem a klubnak a sajtós egy ostorral, hogy nem szabad veszélyeset kérdezni, tehát amikor már arra próbáltam volna rákérdezni, nem tudom, egy második fél úgy néz ki, hogy valami félre ment a taktikában, nem, nem ment félre semmi a taktikában, hanem csak, csak arra kérdezzél rá, hogy, hogy mint tudom, hogy érezte magát az új fehérmezbe, jó? Akkor hogy érezte magát az új fehérmezbe, És utána Hazamentem, megírtam a meccserről a beszámolót, de meg ezeket beírtam, és akkor azért darabig úgy működött, de pont azon gondolkoztam, hogy miért nem vállal föl egy klub egy kicsit több rizikót, sokkal érdekesebb anyagok tudnának születni, de aztán most már azt mondom, hogy ez, ez igazából így van jól, a blognak megvan a saját maga szerepköre, és akkor tényleg a klub honlap az csak egy ilyen, meg a klub kommunikáció az ilyen üres korpusz. Igen, az idővel azt én észre mertem venni Kispesten, hogy és még a Hemingway-rából aztán az azúrák megpróbált ebbe belenyúlni, hogy, hogy a klub kiengedte a kezéből egy idő után a narratíva írást, és, és odadta a szurkolóknak. Értsd be a, a, a tábort, igen, és értsd be igen, akár a blogot is, hogy egyszerűen adta nekünk a narratívát, mondjuk el mi a, mi a Kispest, mi minek érezzük a Kispestet, ő hogy nagyjából akik idegenbe is járnak, hogy nagyjából egymásra találtunk, és kb. mindenki egykövet fúj, vagy nagyjából ugyanazt mondja mindenki. Ez, nem tudom, hogy ez mennyire tudatos volt, hogy pedig inkább nem olyan ké kényelmes fokozat, hogy ő igazából csinálja a saját dolgát, ő, ő ennyit tudott beletenni, mert nem is akar mást, és akkor igazából ő nem gondolt szanak bobba bele, hogy te, meg a, a tábor elmondja, hogy mi a kispest. Nyilván nem gondolt bele, de egyszerűen rájött egy idő után, hogy, hogy nincs értelme feszegetni, mert nem tud hozzátenni semmit, mert, mert... Nem lehúrolják, egyszerűen nem veszi senki komolyan. És, a, és akkor ebbe jött a, a, a Metalcomérába az azúrák, aki ebbe bele próbált nyúlni, hogy megpróbálta visszavenni a, a klub ezt a funkciót. Ott nyilván jött a pandémia, jött a, a rossz szereplés, és, és egyszerűen nem tudta magához ragadni, nem tudom emlékeztek-e, minél rosszabbul szerepeltünk, annál inkább ment a sikerpropaganda. Akkoriban a, a Honvédnál. És, és tényleg sajnálom azt, akinek ezt meg kellett írnia és meg kellett csinálnia, mert hát ez, ez egy szörnyű meló lehetett. És, és azt megélni, hogy, hogy pontosan tudod, hogy mit fogsz alatta kapni a, akár a Facebookon, vagy bárhol, de meg kellett csinálni ezt a melót. És, és próbálta magához visszaragadni a klub, megint nem sikerült, és most megint azt érzem, hogy, hogy ez az új klubmodell sem próbál meg semmi, ö, semmi narratívát a, a tenni, hogy ő hogy képzeli a Honvédot, hogy képzeli a Kispestet. Ugye az előző adásban beszélgettünk arról, hogy azt nem merik kimondani, hogy fel akarunk jutni, vagy feljutás a cél, vagy valami ilyes, vagy ilyen távlati célként beszélnek arról. De azt sem mondják meg, hogy mit képzelnek el Honvédként. És nekem ez, ez egy ilyen fájó dolog, és e... Jó, vagy ilyen értelmiségi, vagy ilyeneket a klubtól hozzanak jó focistákat. Oké, okay, de, de egy... egy de, de igazad van egyébként. még közeg még egy olyan állértelmiségi hátország nélkül sem működhet, mint amit mondjuk mi tudunk hozzárakni. Igen. Szerint full igazad van, de hogy azt érzem, hogy ha ránézek az elmúlt ilyen 6-8 az egész életemhonvédjára gyakorlatilag akkor ez... Tehát olyan dolgot kész, ami nincs. Oké, okay, de lehetne. Sose volt. Sose volt. Oké, okay, de ettől működne jól egy klub. Tehát, hogy ettől lehetne egy ilyen közösségi dolgot csinálni belőle, és itt szerintem Kispesten, itt ebben a délpesti közegben ez lenne a működő modell. Mi nem ezzel a, a, a folyamatos nagyságunk a tűnni, ez már nem a 80-as évek, ezt, ezt engedjük el. Itt már nincs meg az a háttér, meg nincs meg az a közeg, itt, itt azzal tudnám nagyot gurítani, hogyha csinálsz egy olyan klubot, ami egy ilyen rettentő összetartó, rettentő baráti, rettentő családi, Igen, de, de ez kezd megvenni, amiben óriási szerepe van a, a tábor mostani vezetőségének, meg a, amúgy a a hát főleg amúgy neked. Ö, nem tudom, mindegy, igen. Ö, <tosz> tényleg, tényleg ez van. Ö, és ez igazából... Én is mindig régen vágyakoztam arra, hogy milyen jó lenne, ha ez inkább a, a klub felül de nem, nem, nem baj ez, hogy így van, sőt, és igazából a, amit szerintem hiányolsz, az már itt van, az megvan, és ez a klub egy pontosabb, ne, most akkor a klubként ne a vezetőségre hivatkozunk, hanem erre az egész ja, ja, megpróbáltam családi aztán társaságra. Bevezetni ezt a klubház meg klubfogalom, hogy ez két külön. Igen, a klub, akkor nem a klubházról beszélek, hanem a klubról, és ez szerintem nagyon jól építi magát. Sokan irigykedhetnek rá, sok már szurkoló tábor, és most nem csak az ilyen lelátói teljesítményről beszélek, hanem mindenről, ami ezt körbeveszi. Az, hogy itt lett önerőből podcast, abból egy, egy csomó felajánlás érkezett szurkolóktól, sima szurkolóktól, mezé szurkolóktól, hogy akkor ez álljon össze, ez a dolog. Sőt, ez a fejhallgató ami most rajtam, ezt tegnap kaptuk. Nagyon szépen Na, köszönjük. Igen, ez, ezek nagyon nagy dolgok. Készült újság, ezt veszik is, ez, ezek szerintem nagyon király dolgok, és tökéletes, hogy ez ilyen punk módon szervezett. nem is kell, hogy máshogy legyen. Igazából pont ettől kispest a kispest szerintem most. Fé, biztos, hogyha a klubház szervezett volna podcastet, akkor én nem lennék ott. Azt tudom. Soha nem írtak volna meg. És hogy most nem azért, mert én vagyok bárki, hanem akkor ott ugyanaz az ilyen semmitmondás jellegű hát dolog menne. De, de nem Beleadtunk lehet... -10 -ot. De nem lehet túllépni a semmitmondáson a magyar futballban a hivatalos oldalról? Nem. Tehát ez, egy, ez egy ilyen kötelező dolog. Hát se, se, nem. De igazából ne nézd meg a, a, a külföldi klubokat is, amúgy, ha megnézed a kommunikációját mondjuk egy-két ilyen ö, nagyobb brandklubnak, ott se azt látom, hogy ö, ö, nem tudom. Ez a fajta tartalom mondjuk, amit ö, mi közvetíteném egy kicsit nagy egy képte, van egy me, csomó pánclub a pöbbszám, világban, ami, mert, meg ami amiatt népszerű, mert. Tényleg gondol, Szent Pauli Itt akár meg ilyen, mit tudom, Olaszországban is van ilyen rettentő népszerű klubok, amik tényleg az ilyen páncirányból mennek neki, hogy hogy elengedik ezt az egész hivatalosat, hogy hát ez ezt az, hogy így a, így a lesz az egyik első pánclub Magyarországon, amik nagyon-nagyon jól csinálja? Legyen így. Kentvét. Egyébként a punk szó volt az utolsó, volt írva nekem ide. A, Meddig a, lehet még csinálni? A mynp Nem tudom. Hát, ja szerintem te örök és még egy nap csinálni Hát, én most ezért 3 ezer karaktert lecsapni ja. hetente szó ez nem egy olyan bonyolult dolog. És hogy nem csak a, a, a blogra gondolok, tehát, hogy amikor a, a elkezdtük azt, hogy a, mondjuk a labdobiztos, meg a népsport, meg a csak blog, amikor elindult, akkor szóba se jött az, hogy ott így izé hangfelvétel legyen. Szóba se jött az, hogy kamera. Tehát a kamera, még itt sem jön mondjuk túlzottan szóval, de, de érted? Oh, annyi... Mennyiségük kurva sok plusz melóval járna, hogy én azt már biztos, hogy nem vállalnám. De egyébként meglepő, ez is sok melóval jár, ezért van kevesebb poszt mostanában. Ja, de hogy így átalakult, tehát hogy az az energia, hogy mondjuk abba tettél, hogy nem tudom, heti Kispest, ami szerintem szuper volt, ezt én, én bírtam azt a, a ja, feature-t a Én nagyon szerettem volna hírlevélé formálni, hogy, hogy, hogy, hogy egyszer megkapják az emberek, hogy mi történt ezen a héten a kluboddal. Ja. És, és egyszer nem, nem tudja kifutni magát, mert egyszer a magyar, magyar piacon az, aki a például a Kispestet fogyasztja, nem e-mail olvasó ember. Okay, itt a... a azt szerintem én tökre láttam azt a vonat, hogy a blogból hogy lesz podcast, mert velem is megtörtént, nekem van egy saját podcastem teljesen más témában, és hogy itt is lett ez a podcast. Tehát ez a, igazából ez a mi korosztályunk, meg a a, a, a mi hátterünknek az ilyen, ilyen evolúciója. De hogy például a, a, vannak most olyan ilyen Kispest környéki, ilyen fiatal srácok, akik mondjuk ilyen, nem tudom, TikTok bejegyzésekbe, meg Instagramba kommunikálnak a honvédről. Nem tudom, ezeket a platformokat nem használom. Hát figyelj, ha lenne, biztos tudnál róla, szerintem. Nem hiszem, hogy, hogy én valaha TikTokot föl fogok rakni a ja, de hogy hallottad volna, hogy mondjuk van ez a srác, a, nem tudom, a Pista, aki már van 1300 követője a TikTokon, és a, a honvéda témája. Ilyen, ha lenne erről, valószínűleg tudná. Egyébként még az is lehet, hogy nem, de ez a, az a vicces, ez hogy ez már új... Tudné? Tehát figyelj, minden korosztálynak meg kell találni a saját hangját. Tehát a mi hangunk, ez a hosszú formátum, tehát a blog is egy hosszú formátum, a podcast is egy hosszú formátum, de a nem tudom milyen generáció, Z, vagy mi van most, Z generáció, azok a 20 másodperces videók formátuma. Nem, nem tudnék 20 másodperül beszélni a Kispestről. Hát, Sőt, nem de nem is ők a közönségük. Tehát, hogy, hogy jönni fog utánunk valaki más, aki uh -huh. valószínűleg mást fog, máshogy fog hozzányúlni ez a témához, mert hogy az az igény, ami mondjuk bennünk meg volt, hogy miért akarjuk ezt csinálni, hogy, hogy nagyon szeretjük a focét, nagyon szeretjük a honvédot, vagy akár a válogatottat, tök mindegy most, hogy mi volt neked a kedvenced. Én például mindig nagyon szerettem a válogatottat, de azt tudom, hogy, hogy neked az ilyen ízje okéka, okay, tehát meg vagy vele nyilván mész válogatott meccse, de nem, nem, azért, nem az a legjobban érdeklődő dolog téged a, a magyar futballba. És biztos, hogy most is vannak ilyen srácok, akik ugyanak, mint mi voltunk, csak őnek neki más lesz a formátuma. Egyébként itt érdekes, mert évek óta nem néztem a, a tudod, vannak ezek a online analitikai eszközök, amik így megpróbálják az olvasókat behatárolni, milyen kategóriából, életkorból jönnek, hmm. vagy milyen platformon fogyasztanak. De valami évek óta nem néztem meg ezeket az adatokat egyszerűen. A, ugyanúgy, mint a kommentelés ez is olyan dolog volt nekem, ami már egy ilyen nyűg volt, hogy miért kell ezt nekem nézni, miért kell erre figyelni. Egy ideig még azért figyeltem, mert ugye akkor volt ez a a, akkor át a, a magyar társadalom a, a, a számítógépen fogyasztásra, a mobiltelefonon fogyasztásra, és arra azért még illet figyelni, hogy, a, hogy, hogy maga a platform fogyasztható legyen telefonon is, tehát ne az legyen, hogy, hogy nem tudod megnyitni, mert, mert nem tördeli be rendesen. És akkor ott arra még kellett figyelni, hogy milyen, milyen felületeken olvasnak, de én azóta pff, ezt se néztem. Meg pedig abból tök jó kiderülni, milyen korosztály fogyasztja. Betippelem neked, hogy a 18 éves környék az 1-2 százalék lesz. Én, én mint, mint, mint, mint ilyen szociológus azt mondanám, hogy nagyon igazad van Zsolt, és meglepően magas százalékú fogyasztót merek feltételezni a határokon túlról, főleg Nyugat-Európából, és esetleg a, a tengeren túlról. Finországot a... említettük már? Nem, csak komolyan én szerintem, hogy baromi sokan vannak, akik, akik külföldről fogyasztják. Hát én ezt minden nap fogyasztom. Tehát amikor poszt van, megkapom róla az e-mailt, kattintom is. És... Ja, te az e-mailre? Hát persze. Az én korosztályom e-maileket olvas. Nem fogom, maga, nem fogom magamtól beütni az böngészőbe, hogy csak blog. <gül> hát boldog szüllapot kívánok magunknak. Bármedik tudnánk még beszélgetni, mert. Mert egyébként... Én azért még hallg... egy megható zárszót majd mondanék. Jó, Jó előtte még gyorsan elmondanám, hogy... Nekem a... is november 4-én van a szülőnapom, azt elmondanám. Ezt már az előző adásban is. Minden adásban elmondom. Ezt minden héten el kell mondanom. Annyit még elmondanék a hallgatóknak, hogy <coughs> az adás elején beszélgettünk arról, hogy Attilával hogyan akadtunk egymásra hogy ilyen négy hónapig egymás mellől néztük úgy a meccset, hogy nem beszélgettünk, vagy nem ismertük egymást. Azt, azt is elárulnám, hogy, hogy ezen a hétvégi mezőkövesz elleni meccsen volt az, hogy először hárman beszélgettünk, ja, tehát van. hogy ti ott találkoztatok először. Én mindig én... azt hittem, hogy egy gimibe jártunk, csak nem tudjuk, hogy kégy... nem tudjuk ezt egymásról. Ugye ja, hát hát a... igen, két De megkérdeztem, és nem. Nem, Aha. én nem kispesre jártam gimiben, Beres-Pelnébe. Olyan rendes iskolában is szar hát. Kispesti Deák gimnázium sokkal jobb. de járt a nagypapám is, de akkor még a bizénél volt, a villanytelepnél volt a gimi. Hát ez már bekerle a... volt nekem. A Deák az mindig ott volt, csak Landler néven. Így. Akkor mi, az is Dáknak hívták, ami ott a villanytelep melletti gimi volt, nem? Ami aztán a Ganznak lett valami izéje. Azt nem tudom. A, de Oda is sosem erészkedtem ki. Nem tudom, én be a Budára jártam, a középiskolába. De azért meg küldtek. Nem, én választottam ezt. Nagy, egyébként nagyon döbbenetes volt, nem az adáshoz tartozik, de elmesélem. Ott úgy volt az iskola, hogy, az, hogy nem négy éves volt, hanem négy és fél éves, és a nyolcadik második fél évet már oda jártuk. És nekem ugye tanárszüleim vannak, és a, engem felvettek abba az iskolába, és bementem az általánosba a, nem tudom, hogyha hogy az általános iskolába a tanulmányosztályt. Így. Nevezzük tanulmányosztálynak vagy volt ott valami van igazgatói irodánál valami ilyes, így bementem és hogy mondtam hogy akkor átiratkoznék a másik iskolába. És akkor így kiiratkoztam, beadtuk a pap beadta az iskola átküldte a, a, a papírjaimat a másik helyre. És pá pár nappal később jön haza tánsan pont édesanyám és mondta, hogy te tényleg kiiratkoztál az iskolából. Mert összefutott a az egyik tanárommal, aki mondta, hogy gratulálunk Istvánkának, hogy felvették az iskolába, és soha oda fog járni. És Anyám tudta, hogy felvettek, de nem tudta, hogy, hogy én, én már el is intéztem, hogy akkor oda fogok járni. Szegényem, szóval megdöbbent egy pillanatra. Szóval nem küldtek. Nagyon örülök, hogy ezt megosztottam Hát egy, figyel, ez az egyik legérdekesebb történet volt. A másik az volt, amikor Fialá Jánostól nyertem egyszer egy felfújható Kalipszó rádiós űrhajóst, de azt nem. Fogom é, én is egyszer Fiala János mellett a és pont ugyanúgy be volt pörögve, mint a rádióba, és is szitta a henteseket. És ott is annyit ragozott, hogy, hogy kérek 60-dek a parizert, bam bam, bam, bam ból, ból. Emléksz, volt neki ez, ez volt a feature-e, hogy nagyon sok ragot mondott egymás után. Atti, akartál valamit mondani, mielőtt záronomba fulladna az adás? Igen, itt már teljesen elhomályosodik az, amit én mondani akartam, ilyen remek zárszók után, miket ti hoztatok. Én annyit akartam mondani, hogy ez már 15 év, Baszod, igen. 15 év. Szóval ez a 15 év, meg ez az egész csakbog, nekem az egész életemben nagyon-nagyon sokat jelentett. Bennem is biztos megvolt mindig ez a közléskényszer, hogy írjak magamból, de ugye nem vagyok ez a nagyon nyitott meg extrovertált alak. Aztán, amikor megjött a lehetőség, akkor tök jó, hogy végre lehetett írni a honvédről, amit amúgy is szeretek. Kedvenc témám. Ezt még olvasták is. Ez a Kispest Honvédsztor is sorozatom az... Nekem nagyon sokat jelentett, hogy ott erre ennyi pozitív visszajelzés érkezett, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy ez az egész 15 év megtörténhetett, meg annak, hogy itt megismerhettem egy olyan társaságot, ami nekem mindig hiányzott igazából mióta gyerekkoromban, hogy a meccsre jártam, Elkezdtem meccsel járni, először apukámmal és tesómmal, aztán már csak a tesómmal kettesben, néha meg egyedül. Mindig azt irigykedtem, amikor olvastam ezeket az embereknek a beszámolóit ilyen bizonyos fórumokon, hogy ilyen társasággal voltunk itt, olyan csapattal, az útrákkal járok ide-oda, ide, moda hogy nekem meg nem volt ilyen társaságom. És amikor ez a blog ez összejött, előtte meg a, ugye a Babarékkal a, a pályamenti riporterkedés, abból kijött egy olyan mag, hogy egyre többen csapódtak oda hozzánk, ezt így lett a társaságrész az Ábel, Gyuri, már egészen kinőtte magát a csapat, és ezekkel az arcokkal tök jó mesra járni, úgyhogy én ezt még hiába szívjátok a véremet, hogy most én egyre többet kimaradok én szeretnék ebbe is egyre jobban visszajönni, és ez a blogra is igaz hogy a nagy kérdésedre hant, hogy meddig lehet ezt még csinálni Tökély, hogy Sámán azt mondta, hogy szerintet ez örökre fogod csinálni. Én csak biztatni tudok erre, hogy legalább még engem várja meg, amíg visszatérek, mivel én az a típus vagyok, aki, hogyha egyszer elkezd valamit, igazából nem tudja adni, még akkor se, ha már igazából nem is. segítünk építkezni. Megírjam a doktoridat? Ti, is szöveget, rakok bele? Nem kell ezt hozzam, a Chet GPT-vel meg. Czech GPT, én és a Czech gpt nem tudom, mert régi korok embere vagyok. Egyébként, hogyha beszállnál megírni, az az nagy segítség lenne. Az ugye megvan, hogy abban a 15 évben azért több mint egyszer megkerültük együtt a Földet. Igen, ezt szoktad mondani. Nagyon durva. Ez... Nagyon durva belegondolni. Nagyon durva. És már csak azért is, várjál, még a legutolsó kurva józár, szóval, hogy azért is érdemes lenne megvárnod, mert szerintem a Blognak azért, hiába te vagy a főszerzője, de az adta az igazából a sajátos ízvilágát, hogy két ilyen nagyon eltérő stílus működött egymás mellett, és igazából, hogyha a Paradise Lostból kiszednéd vagy a Holmes-t, vagy pedig a Mackintost, a gitárost, akkor már az nem lenne ugyanaz. És pont ezért a fejért, amit most vágsz, ezt ezért üzenem is küldöm neked ezt a csodálatos zárszót, mert egyszerűen imádod a metálos hasonlataimat. <gül> és ja. ez most... Jó, jó te a gombot, adott, Ja, ja, Na, jó, van, sziasztok ezzel a popkulturális utalással, amit egyáltalán nem értek. Ez és ezzel, a... Ezzel, ezzel zárnánk a mai adást, és hát örökké... De tét... Hallgassatok, Paradise Lastot, amúgy koncertjük lesz november 1-én Budapesten. Ez az adás negyedikén fog kimenni. Ez egy nagyon jó érzékel. <gül> Sikerült bele. Fió, e, Zsolt, köszi, köszi, tét... úgy is szól, hogy ja. itt voltál. E, Én köszönjük, hogy itt És hogyha a legközelebb erre jársz, szívesen látunk megint, vagy akár telefonon becsatlakozva valamikor, vagy hát itt személyesen, so, személyesen a meccs is jobb. Személyesen a meccs is jobb. Jól van, akkor Vége. mi meg jövünk. Képzeljétek majd. el azt a világot, hogy ma elveszíted a csak blogot örökre az életedből. Mit gondolnál arról a világról? Felszabadul, kurva sok órám. Hát Szerintem meg szomorúság. Sírnál. Lehet, de végre megnézem a Black Mirror-t, amit már nagyon régóta meg akarok nézni, és ott, ott figyel a... A, a Black Mirror-t! A Honvéd Nem, priorizálod? Nem, a, a, az elé, hogy leüljek egy, egy számítógép elé, és így valamint a semmiről. Nagyon régóta akarom nézni. Meg a Twin peaks et azt mondják, az is nagyon jó. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!